Eta zeigarren lana. Zeigarren lan honetan Felipe eta Beito arituko dira. Felipe, ona hemen bertso bat nahi duzun doinio eta neurrian kantatzeko hitza. Parranda. Jakinazen txapelketa bat Hemen aste hartze Aritugara entrenatzen Beste guztiak bezela Gure artean sortu dugu laguntaldea itzela eta honena eman nahi dugu izan bestela jakina da gure kontra jarria dela kiniela baina gukira bazieskero Ai separanda itzela ai separanda itzela